Io non credo che ti onorerò mai più in Kenya. A mio marito non piace vivere là. Siamo così noi due, vicinissimi. Però c'è questo muro. Io esco solo perché devo comprare le cose, se no dove vado? Ti piace stare sola? Non è che mi piace stare sola, ma non ho la gente mia. Le scimmie. Forse laggiù si pensa meno alla felicità. Le cose devono andare avanti un po' per conto loro. No? Sbaglio? No. Qui invece è tutta una gran fatica. Anche l'amore. Guarda, eccoli là! SOES! Ci sono problemi fra di voi, eh Su, su. Ehi, ehi, ehi S Senti oh, Devo dirti una cosa. Senti un momento.